За тими самими уявленнями, що побутують на гончарці, Петров і Беляєв кинулися бити Чурочкіна, коли він уже лежав на траві. Їм було однаково, живий він чи мертвий. Більше того, вони завдавали ударів без будь-якої злості, бо ніколи раніше не бачили Чурочкіна і не говорили з ним. Але їм здавалося, що це буде так по-товариському, по-товариському щодо Вознесенського. Що ж було далі? Далі вони втекли, лишивши міліції складне розшукове завдання. Та вже через тиждень оперативні працівники вийшли на злочинців і затримали їх. Що ж було з ними протягом того тижня? Ясна річ, їх гнав страх, і він загнав їх у Білоцеркву, але й тут вони не почувалися в безпеці. Якимсь незбагненним чином кожний з них відчував, що коло розшуку дедалі звужується – і що вони в центрі цього кола. Але коли страх хоч ненадовго полишав їх, про що вони говорили? Хай не співчували Чурочкину, хай говорили лише про примхи долі, яка перекреслила одне життя і круто змінила життя інших. Так про що ж вони говорили? Говорили вони про те, що той удар був вартий Чурочкину життя. Слым ударом пишались, як пишається вправно витеченою деталлю чи добре написаною книжкою. Цей удар був єдиною втіхою Вознесенського в його скрутному становищі. Ніяких інших аргументів, крім силових прийомів. Ніякої іншої гордості, крім гордості за удар, здатний обірвати чиєсь життя. Одне слово, розшук своє слово сказав, слідство теж. І тепер справа була за судом, оскільки суспільство не може дозволити таким, як Вознесенський, демонструвати техніку карате на нічому невинних людях. Суд у кімнаті для нарад. Про що думають зараз судді, головуюча і два народних засідателі, три жінки, що мають власних дітей? Про це нам ніколи не дізнатись, тому що таємниця кімнати для нарад гарантується законом. Вирок виголошено. Вознесенському 15 років позбавлення волі, Петрову 5, Біляєву 4. Приглушений крик розтинає зал. «Пробач!» – це кричить Тетяна Вознесенська. Зрозуміти її можна. У своїй касаційній скарзі на вирок Вознесенський посилається на гуманність закону. У ній навіть такі слова «Допоможіть, благаю!» Проте багато злочинців чомусь згадують про гуманність тоді, коли особисто до них самих її аж ніяк не можна виявити. Два квитки на вечірню виставу. О півдні, 16 лютого, прямуючи на свою дачну ділянку, пенсіонер Іван Тимофійович Макаренко раптом побачив людину, що нерухомо лежала на снігу. П'яний? Іван Тимофійович вже давно на пенсії, Пособливо його струтою зору не відзначається, але щось його насторожило. Незважаючи на те, що була зима, невідомий без пальта і без шапки, гробіж кинувся до будинку номер 31, бо знав, що там є телефон. Відразу ж викликав швидку і міліцію. На снігу виявили сліди, що вели до проїжджої частини, клаптик синюї тканини із пришитим металевим ґудзиком і чорні шкіряні рукавиці. Пішли по слідах і побачили порожню пляшку з-під горілки. Проте лікар швидкої заповнив міліцію, що потерпілий був абсолютно тверезий. Що ж до пляшки, то вона, мабуть, правила за знаряддя злочину. Поки лікарі рятували людину, якій було завдано кілька ударів, у карному розшуку намагалися встановити її особу. Тим часом пляшка з-під горілки – Надійшла до криміналістичної лабораторії. Відбитки пальців на склі, як правило, зберігаються добре. Здавалося б, знайдено найкоротший шлях до викриття злочинця. Але на цей раз дактилоскопія виявилася безпорадною. Слідів, придатних до ідентифікації, на пляшці не виявили. Люди, які розшукували злочинців, добре знали ціну кожній хвилині. Коли втрачено час, можуть зникнути найважливіші докази, тому працювали цілодобово. Особу потерпілого нарешті встановлено. Виявилося, що це студент Київського інституту інженерів цивільної авіації Борщов, з дозволу лікарів роблять спробу опитати його у нейрохірургічному відділенні міської лікарні, але це нічого не дає, бо він ще дуже погано себе почуває, і про обставини нападу. Нічого повідомити не може. Тоді в гуртожитку, де проживав Борщов, за книгою відвідувань встановлюють, що за кілька днів до нападу у нього була якась Ольга, студентка Київського торговельно-економічного інституту. Її знайшли і допитали. Вона останньою бачила Борщова. Розповідаю, що того вечора він був у неї у гуртожитку і о півночі поїхав додому. Його звичайний маршрут – Автобусом до станції метро Лівобережна. Того вечора на його була коричнева дублянка із сірим коміром і чорна шапка. На руці...